Szántai és fia! Térjünk vissza a mi öregünkhöz, ki nekem oly kedvenc alakom, hogy Midőnek Ószaknak befejezéséhez közeledem, mint egy az elválás kinyait érzem. Egy igen kedves emberem mondta valamikor, csak azt az elválást, kine találták volna. Szántai isigmondott későjében íróasztalánál leljük, iratát úgy látszik befejezte, s amint végignéz a papíron, mintha ugyanazt mondaná, mit Pilátus hajda mondott, amit írtam, megírtam. Jól megért betűket vetett az öreg, az egyenes sorok majdnem kimért távolságban álltak egymás mellett. Nincs sehol törlés, korához mérvén a munkát, azt merem mondani, hogy nagyon valónak érezte, amit ide leírt. Tovább nem állhatom, öregember vagyok, éjjel is sokat csatangolok. A múltkor is fölfordított a kocsisom, ám bár bajom nem történt, de ha aludva kapott volna a szerencsétlenség, nyakamat törhettem volna, pedig a másvilágon sem lett volna nyugtom, ha ezt le nem írom. Sokféle viszontagságát tudom nemzetemnek, nagy könyveket olvastam, ám sokat hazudnak az ilyen mestere emberek mert honnét apokóból szednének annyi igaz történetet. De annyit csak kitaláltam, hogy sem török, sem tatár vendégképpen nem volt ide híva. Ettek, ittak, pusztítottak a zsiványok, küldeni hasztalan küldte volna őket valaki, buzogánya kellett verni. Ilyen munkában fogyott az ember Magyarországban, de nem fogytunk el végképp. Hányszor félt a keresztény világa töröktől, Bújt, aki bújhatott a kájha mellé, hozzánk elküldték a követeket, hoztak mindenféle ígéretet. Ha a törököt jól elvertük, megint elküldték a követeket, elkérdezték, miképpen csépeltük meg a törököt, aztán ők igyelmük megdicsértek érte. Ebben sem haltunk meg, élünk, hála Isten! Magunk között is szivakodunk, ezt azonban a 30 esztendős háborúban mások is tették, kárba nem veszett. Nekünk nem mindig esett volna jól a henye nyújtózkodás, s ha a gyermekek megverhetik egymást csupa tréfából, hogy keléses ne légy, nekünk is volt üdvösséges tanulságunk azon atyafiságos huzakodásokból, mely a múlt században megtörtént. Magunk sem tudtuk egymást agyonverni. Fogadott munkát is tettünk, szép asszonyért tettük, az igaz. Magam is jelen voltam pozsonyban 1741-ben, én is kirántottam a kardomat, a magam részét az ellenség számából szintén kivágtam. Lerajzolták mindenféle édeskedves nemzetemnek ezt a dolgát, Papiroson is megbámulták, nem tudták elgondolni, hogy miképpen lehetett az. Mire csak azt mondom, hogy az fogadott munka volt. Láttuk a bajt, nem küldtünk mást, magunk pentünk, vér kellett, adtunk, mert volt, de maradt is. A mostani dolgokról nem szólok, az idők beszélnek, nem akarok mértéket venni azon dolgokról, melyek még igen közel vannak hozzánk. De a jó Jóistenre kérlek benneteket, el ne feledjétek. Vannak főuraink, valóságos urak, adót nem fizetnek, a vármegye elszényébe egy garasuk nem foly. Désmát szednek, robotjuk van, ennek különösen nagyon örülnek, de ha úgy tudnák, mint én, azt mondanák, szépen köszönöm az ilyen munkát, edd meg, fogadok bérest, annak a munkája olyan hasznot adna, hogy a robotot fölütné, de hiába. No aztán csibe, tojás, bárány, méhe, gyümölcs és az Úr Jézus tudja, mi minden aprólék. Na csak egy szóval, hogy megteremtetett úr, elmegy az országgyűlésre, csinál törvényt, amilyen neki tetszik. És nem tudom, hogy lehet-e ennél könnyebb élet. Még mikor gyerek voltam és soványkozton élődtem, azt hittem, hogy a úr mindig eszik, pedig legtöbbnyire olyan vézna, mintha szárogatóból húzták volna ki. Ó, magyarok istene, mi őket? Beszép jószágokat bírnak pedig, mennyit megtenne azért más, Istenem, magyarul sem tudnak. Népünkről azt sem tudom, mit mondjak, szegény, azt látom, ami fizetni való, azt fizeti, telkéhez van kötve, ha az ura nem ereszti, nem mehet odább, úton útfélen veretik, csak az a híja, hogy el nem adják, szerencséje, hogy fehér, ha fekete volna a bőre, még ezt is megkaphatná. Neve? A magyar nyelvnek egy megszokott szava, paraszt. Magyarul beszél, és amilyen sorsa van, nem csodálom, hogy igen káromkodik. A közép osztály, melybe magam is tartozom, vergődik. A nagyúr azt mondja róla, hogy ez is paraszt, a nép ráfogja, hogy úr. Mind a kettő ellenségnek nézi. A nagyúr azt hiszi, hogy a néppel tart, a nép pedig azt mondja, posztó ruhát visel, ez is úr. Az idő megmutatja, lehet-e hasznát venni, én azt mondom, lehet. Most pedig körülnézek a birodalomban. Nagy darab földön vagyunk terülve, szomszédaink is vannak, hogyan férünk meg egymás mellett, vagy hogy nem is annyira egymás mellett, mint ben a birodalomban. Német, olasz, horvát, Cse, Tót, lengyel, horvát, Olá és magyar van együtt egy fészekben, Nézzük sorba őket. A németnek sok az atyafia, éppen hatszor több, aki kívül van a birodalmon, mint aki ittben van. Olasz is van egy csomócska, de kívül még több van. Horvát, Cseh, Tót, Lengyel, azt mondják, hogy ki apul, ki anyul, egy ágról való, és ha észak felé néznek, azt mondják, vigyis, odavalók vagyunk. Még az Olának is van valakie. Valamennyi hazafelé vágyik. Magunk vagyunk egyedül a széles birodalomban atya-fiak nélkül. Nem mondjuk, hogy árvák volnánk, de sem apánk, sem anyánk. Tudjuk ugyan, hogy honnét kerültünk ide, de még egy ember sem kívánkozott vissza, mi ide valók vagyunk. Nem kérezzünk sehová, mint a többi. Akár merre nézzünk, nincs hová vágyakoznunk és mi Isten csodája, hogy századok óta éppen a szomszédok kiabálnak, hogy el akarunk szökni. Nem vagyunk más nemzetnek elszakadozott részei, örökségért, osztozásért nem vágyunk kifelé, nem csalogat senki, bánatunk és örömeink földje itt van, akarjuk, nem akarjuk, jó és rossz emlékeinkkel, csatáink és apáink nyug helyéhez, e földhöz vagyunk nőve. Annyi röppenni készülő madár közt élünk. Egy jó az ingünket is odaadjuk. Próbátum ezt. Gyere be, Sándor! Szólt ki az öreg a másik szobába, hol Sándor foglalkozott, s az öregnek hívó szobára az öreg mellett termett. Vűj le, fiam. Mondja az öreg azon az ünnepélyes hangon, melyet a magyar apa csak akkor használt, mikor megemberedett fiához legelőször szólt a férfias bizalom hangján, s eltűri, hogy a gyerek is szóba álljon vele. Engedelmet kérek, ha megállok egy kisé gondolatnál, és szokásom ellenére megszűnöm alakjaimat beszéltetni, s belekottyanok a dologba, mintha én is a regénybe tartozandó volnék. Képzeljenek önök egy inkább magas, széles vállú alakot, s mint egy helyütt megjegyzém egészséges piros alccal, emelt fővel, melyet sem a gondok, sem az idő nem bírtak meghajtani. Olyan egészséges az az arc, hogy kölcsönkérhetne belőle az ember, kurta bekecs, asztrakánnal szegetten fekete posztóra, kevés zsinorzattal, abban az időben megszokott időszaki viselete volt a jobb módónak. Hozzávaló még a magyar nadrág, jóravaló török kordovámban, melynek elül a száron egyszerű úgynevezett galambkosár rózsája volt, kiegészítő része pedig egy pár ezüst sarkantyú. Ide számítandó még egy fekete posztóból egyszerűen sújtáshozva készített mellény, s az a dupla nyakra való, mely fölül fekete sejem, kitűnő ügyességgel hajtva a nyak körül, mihez elegendő jártasság kívántatott, hogy az alsó fehér kendőből egy kis szegé maradjon, körös körül egy fehér hagyván, mi az akkori asszonyoknak kiváló gondyokul hagyatott, hogy a fehér minél szélesebb legyen. Ez az öltözet a legalkalmasabb volt arra, hogy mindig elegendő feszességet adjon az akkor még született katonának nevezett magyarnak, ki a legelső riadóra készen volt, kiválasztá fegyvereiből a legjobb vasat, az alatt megnyergelék a kedvenc paripáját, s ha fölölt rá, kész volt a katona. Ez volt a szabása mind az úrnak, mind a ruhájának: hangja parancsoló volt, ilyent hallott, és ha rábízták, ilyent mondott, s ilyen maradt a családi élet bizalmas óráiban is. Katona volt teste, lelke, beszéde rövid és határozott, mintha mindig azokkal beszélne, kik előtte sorban áván vakon engedelmeskednek. Idő kellett tehát ahhoz, hogy a fiú belemerjen szólni az apja szavába. A fiú idáig, hogy úgy mondjam, első szolga volt a háznál, és az öregúr szobája olyan volt, mint a vezérnek sátora, hol az alatvaló megszokta, hogy áva kell maradni, s ámbár két volt a búzat közt, tudja, hogy az egyikre soha sem ül senki. Talán kényesebb a mostani idő, hol a hosszú porázon nevelkedett gyermek szeszélyeik ugratták a papát az apai hatalomból, melynek fogalmát azonban én nem a furkosbot körül képzelem. Hőre világot élünk, erényeinkről a takarót letérte a módi, mert fölülemelkedünk, ha elmondunk szerencsétlen kalandokat, melyek egykor mint szánandó dolgok vagy mint cifrahistóriák súva mondattak el, s aki elmondta, nagyot erőködött a szón, míg a legtisztességesebbet az ilyenhez meglelte, míg a másik, aki hallgatta, a hallgatásba szinte belevörösödött. De hogy visszatérjek, mondom, azt gondolták az öregek, édes fiam, ha majd magad is tettél már valamit, akkor álljunk szóba, különben pedig várd meg, míg kérdezlek, s akkor is azt mond előbb, hogy tessék. Sándor apjára nézett, mikor az öreg üléssel kínálta, mintha gondolná, midelte az öreget. Hűj bátron Mondja újra az öreg a csodálkozó fiúnak, mire az némi vonódással húzódott le, érezvén helyzete szokatlanságát, hisz az apjával sohasem beszélt még ülve. Sándor, mondja ismét az öreg, embersorban nőttél már, s nem a leckére hívtalak fel, édes fiam, mint a gyereket, hanem ezután szeretném, ha te is szóba állnál okosabb emberrel, mint magad. Ennyi volt az elöljáró beszéd. Magunknak is van elég közös dolgunk, folytatá odább az öreg. De megtaláljuk egymást akárhol, arról is beszélgethetünk, előre pedig én akarok egymásról beszélni. Lásd, mondja még odább. Az öreg gróf, mellette vagy, ösmerheted. Olyan böcsületes magyar ember, de meg is jó lelkű, jószívű. Hogy mutatónak vihetni az ember. Béz az olyan, édesapám, Jól mondja, olyan, mint a falat kenyér. Pedig milyen széllel volt, Azt nem is gondolod. Isten nyugosztalja meg az apját, Szegény, de sokszor keservesen panaszkodott tekem, Hogy mi ördög válik belőle, Nem hagyott es senkinek békét, A kocsik tengejeit befűrészelte, S mikor egy-egy zöggenőn nagyot esett, Akkor durrant ketté pipákba paprikát dugott, a kertész veteményeit összenyargalázta. A kastély előtt a falu kanászától négy újra fütyülni tanult, s bármennyit korholta apja, nem használt, járta a bolondját folyvást. Az apja minduntalan tanácsot kért tőlem, eleget mondán neki, hagyja a méltóságos úr, hadessék át a kánikuláján, majd megcsöndesedik a vére, majd alább Igen, de... Monddá ilyenkor a boldogult gróf, mit gondol a világ, csikós ez, vagy gróf, mire ismét azt felelém. Engedjen meg a méltóságos gróf, ha bátorkodom egy szokatlan gondolatot mondani, hogy ez már nálunk vérközösség, vagy nemzeti nyavaja, vagy minek mondjam, hogy a grófban is éppen úgy megvan egy kis betyárvér, mint megvan a kanázban, hogy a maga szerén olyan arisztokrata, mint amott a gróf. Ezt lehetetlen megtagadni, s ha majd erőt vesz akkor a szilaj véren, alapjában megmarad a romlatlan tisztaság, s okvetlen megóvja, hogy ideje korán elnyen nyúlósodjék, mint a rossz bor. Ilyenkor aztán megnyugodott, s amint mondám, úgy lett, alig, hogy megházasodott, hazatért a szilajvér, s a legjózanabb ember lett belőle. Na, nem is volt csoda egyrészt, mert az öreg úrnak számítása beledült az egyszer egybe, Ahelyett, hogy valami jóra való magyar lányt vett volna a fiú mellé, kinek eszejárásával sort tartott volna a másik, az öreg úr följebb kotorászott, hercegasszony keresett neki, meg is járta, mert ahelyett, hogy menyasszony csókolt volna kezet ipam uramnak, még utóbb megorrolta a menyecske, hogy az öreg úr nem vakarintott hátra alábával az asszonyság előtt. Ebből aztán az lett, hogy az öreg úr úgy négy szem közdörmökteki ki magát, közben-közben egy-egy attát is elmondott a saját maga dicsőségére, s ilyenkor aztán maga magát száfolgatta. Hát mivel különb ez a herceg asszony, mint én? Mert a 77. öregapja is már gróf, vagy mi volt, Ugye? Nem tudom, válaszolám a dühöngő grófnak. Dehogy nem tudod, felelt vissza, csak hogy ilyen vénszamarat nem akarsz kinevetni, úgy -e? Pedig most is azt gondolod, hogy mit használ, ha még úgy kapaszkodunk is az ősök után, Régiptán egy sem lehet, mint Szem, Kám, Jáfet, vagy azoknak édesapjuk Noé, de úgy kell nekem. Volt nekem, meg van is elég, amiből megélek, s íme vénségemre még unokáimban sem gyönyörködhetem ő hercegségének kegyes engedelme nélkül, a sok ménkű cselét egész dél előtt fésüli, keményíti, téglázza őket. Nem lehet hozzájuk férni. Ebédet ottkin kint esznek, a tudja, mit vasztanak nekik össze. Ebéd után aztán, mint valami olasz, majmot beugráltatják őket, s alig nyúlok valamelyikhez, hogy összebabráljam. Majd a nyavaja töri ki a hercegasszonyt, mert a frizura elromlik. Noiszf lesz is aztán ezekből valami. Jobb volna eregetné ki őket, hogy a szél hadjárná meg, különben még a penész beléjük esik. De úgy kell nekem, föntkeztem, hanem hoppon is maradtam. Ezek és hasonlók voltak az öregnek keserves szavai, el is vitte a búbánat hamar, s én szép időn keresztül tanulja Valék, kedves fiam, egy nyűgös életnek, mit az előítélet és nagyvilági korság megkeserített. Amint tőlem telt, földerítém a grófot, kibékén nyögött minden házi bajt, s keresett szórakozást néha olyan férfiak között, kik beszéltek okos dolgokat, s nem hiába mondták róluk, hogy legtöbb eszük van az országban. Néha megtelt a ház, és kit a sokaság, kit mi, csinált egy kis zajt, hogy a kastély egyik végéről a másikig hallatszott. Viták, tréfák, s egy-egy szigánybanda határozott alakot adott a dolognak, s végtére lévén egyszerű becsületes magyar ember valamennyi, a hercegasszony végig akart húzni a házi úr dolgán. Nem unalmasak a grófnak ezek az emberek? kérdi a hercegasszony. Nekem nem, feleli a gróf. Így hát a magam részéről jelentem ki, szólt ismét a főmértóságú asszony, hogy nekem annál inkább kiállhatatlanok. Úgy erről is lemondhatok, s többé vendéget nem hívok házamhoz. Megelégszik velem, helcseg asszony? Igen, ha megígéri Gróf úr, hogy maga sem keresi föl őket. Egyetlen egyet sem? Azaz, ha a Gróf szíves lesz nekem megszerezni az uraknak származási tábláját, talán teszünk itthon kivételeket, mert úgy hiszem, ősmerően azon fogalmakat, melyek hasonló dolgokra vonatkozhatnak, és én nem igen szívesen kompromittálnám magamat, ha egy kölcsönös és gyakori találkozásoknak híre családomhoz érne. hercegasszony, asszony, ezek az emberek bemutattatának neveik hangosan voltak kimondva, s mondhatom, hogy nincsen a sok köz egyetlen egy név, mely ösmertne volna a hazában, és én nagyon megtisztelve érzem magam, ha hajlékomat fölkeresik, s nem vagyok kénytelen őket az utcán levett süveggel megbámulni, mert nekik annyi érdemeik vannak, stán azon kívül egy részének birtokába az enyém úgy beleférne, mint keredbe a kép. Remélem érthetően fejeztem ki magam, gróf úr, s nem feledi azt, hogy született hercegasszony vagyok. És mi következik ebből? Hogy én semmi esetre sem kompromittálhatom magamat provinciális, ésd, magyarhoni honi, körülmények által, Azért még egyszer kérem, szíveskedjék a gróf úr nekem a származási táblákat megszerezni. Nem gondol a hercegasszony arra, hogy én egy rögtöni idegenkedés által nem egy kiskör, hanem egy ország előtt leszek kompromittálva? Mi csoda országot ért a gróf? Én Magyarországot értettem, hercegasszony, mást nem is érthettem. A hercegasszony elhalaványult, karszékbedült, szagos üveg után kapott, s vágyadozó hangon mondá. Ah, minő naiva gróf! Nem is hittem, hogy geográfiai kitételekkel vesződjék. Akarja a hercegasszony, hogy kedvenc szlományomból különösen ez országra nézve többeli szolgálhassak? Mondja sajátszerű hangon éppen akkor, midőn kis fiaja terembe vezettetének. Talán gróf úr fiait is hasonló dolgokkal szándékozik megtömetni? Nagyon hihető, hercegasszony! Stalán még egy nyelvmestert is fogad, ki ezt a faragatlan nyelvet fejükbe veri? Elvörösödött a gróf, feje hátra csuklott, nyílt szemei fölmeredezének, utóbb könnyűi csordulának alá, végre határozott hangon mondá. Asszonyom? Gróf úr, kapott a szóba a másik, ön annyira geográfiájába merült, hogy feledi, kivel beszél? A feleségemmel, asszonyom, Kétán önkéntelenül ösmertetett meg olyan vétekkel, melyet ha az Isten meg tud bocsátani, tökéletesen hiszem, hogy véghetetlen kegyelmű. Azért hallja meg, asszonyom, hogy fiaim vagy magyarok lesznek, vagy oly szegények, mint az ön 77. ősének az apja, kiről önök sohasem emlékeznek ugyan, hanem hiszem, hogy szükségképpen az is csak ember volt, ha csak be bizonyítják makadságból, hogy az első ősük éppen valami más volt. Feledi a gróf, mondja sziszegő gunnyola a hercegasszony, hogy a nagyobbikra egy majorátus és ősi birtok is vár, értette a gróf? Jó, legyen. Most érzem minő boldult eszme volt e törvény, mely védi gyermekét olyan anyának, ki fiainak hazáját megveti, hanem a második fiú érezni fogja kimondott véleményem következetességét, Azért határozzon, hercegasszony, akarja, hogy második fiam hazáját, én meg fiamat kitagadjam? S önt kész volna őt koldussá tenni? kérdi az asszony. Kódussá, Korán sem. Hiszem, elég, ha önnek hercegi gondjaira bízom, remélem még mindig megmaradnak számára az ön ősei, mit akar ennél többet? Gróf, kiállt a halsányan Amaz. Igen, az vagyok, egyszerű magyar gróf, ki nem bírok kivetközni provinciális fogalmaimból, s érzem, hogy mégis elég olcsón bírom roppant uradalmaimat, ha sem adót, sem vámot és semmi nem üt erhet nem fizetek. Legfőjebb beszélem azt a nyelvet, amellyel becsületes öregapám megköszönte az adományt, mit azért kapott, hogy néhány törököt megölt. Ah, miket kell hallanom, nyöszörgött a hercegasszony. Hát ennyire süllyedtem? Hercegasszony, talán általam is kompromittálva van ön? A hercegasszony egy szót sem szólt. Nincs tehát egyéb hátra, mondja a gróf, mint a lehető legkomolyabb hangon megkérdenem, mint hogy itt vagy arra kell határoznom magamat, hogy mindkét fiam ellenem támadjon, mi okvetlenül bekövetkezik, ha folytonos gonda ellenem növeltetik, vagy hogy egyiket legalább megmentsem. Asszonyom, élére van köztünk állítva a dolog, Ön anya, én apa vagyok, a gyerek kettő, ön a nagyot, én a kicsit. Tetszik? Jól van, mondja a asszony, legyen. Megosztottunk, mondja a gróf, és szobáiba ment el. Sokszor monddál nekem aztán, hogy ezerféleképpen meghányt a fejében ezt a gondolatot, s bár mennyire szerette volna a két gyermeket együtt, de sem így együtt idegenő lássa őket, Inkább erőszakot tettem szívemen, tehát megosztoztam. Ez a rövid története, kedves fiam, az öreg grófnak. S ezekből ítélheted meg a két fiút, kik közül az ifjabbikat jól ismered. Veled nevelkedett, úgy szóván pajtásod volt. Míg gyerek voltál, az idő mutatja meg, hogy később rád -e. No te, hiszem, hogy rád ösmer. Apja keze alatt nőtt föl, s megszokta az életet valódi alapján ösmerni, s ha így megyen, mint most indul, nekem sok szép reményem van hozzá. Most következik a dolognak második része, édes fiam, hát pedig a következőkből. Azon jelenettől fogva, mikor a gróf megosztozkodott nevével fiaira nézve, jöttek még elé villámlós égi háborúk, utóbb pedig a hercegasszony megférhetetlen gyűlösségével távol hazájába ment, magával vivén az öregebb fiút, kit azóta az apa nem látott, az anya pedig nem látta emeszt. Egymásról annyit tudta, hogy én negyedévenként jó csomó pénzt vittem magammal Bécsbe, hol közös emberünk egy pénzváltó annak idejében tőlünk a pénzt átvette, s nekünk a nyugtatványokat megszerezte. A múlt hónapban vittem föl az utolsó csomót, mit azonban a pénzváltó nem fogadott el, tudni előtte való napon vévén a levelet a hercegasszony haláláról. Ekér tehát megváltozott a dolog, s az örege fiút az öreg róv hazarendelte. Az öreg úrnak határozott szándéka, mint maga mondja, faragok belőle embert, míg lehet, csak hogy ehhez a faragáshoz a gyerek vagy igen vékony lesz, vagy igen vastag. Egyik esetben nem érdemes hozzáfogni, a másikban nem tudom, van-e az öregnek még annyi ideje hátra, hogy egy elhanyagolt dolgot befejezzen. Mindegy, nem is éppen erről akarok szólni, hanem én és a gróf nagyon érezzük, hogy több ebben az országban a koldus, mint amennyi szükséges volna arra, hogy az ember olykor egy irgalmas krajszát dobhasson valakinek. Előttünk a példa, Franciaország, Egymást ütötte verte agyon a nép, jobban mondva a földes urakat, nekünk pedig legkevesebb szükségünk van erre a mulatságra, mert először nagyon kevesen vagyunk ahhoz, hogy emberbőségből folytogattassunk agyon, másodszor, ha az agyon találnák verni, kinek véletlenül esze is van, nem lesz utóbb, aki a sok bolondnak józan tanácsot adjon. Harmadszor végtére maradékainkra gondolunk, nehogy úgy menjünk el a más világra, hogy aki utoljára marad, tegye be az ajtót, hanem ha már őseinkről marad ránk egy kis nemzeti becsület, legalább az ne szapulódjék el az időben, hanem amit lehet, tegyünk hozzá. Van eszed, tudod mit akarok, nem egyszer hallgattad végig kisfaludival beszédeimet, én vele sok dologról csak beszéltem, az ifjú gróf lelkes ember, te is állj melléje, előttetek sok derék ember áll, most kezded a tettek korát, tegyetek az időben annyit, amennyit lehet. Oda is beleszólhatsz, hol a törvényeket csinálják. Minden nap tanúja vagy a nép megfoghatatlan sanyarú helyzetének, legyen valahára ez is ember. Most rosszabb sorsa van, mint az amerikai rabszolgának, mert ha azt a fehér üti dobja, Annyi bocsánatot várhat Istentől, hogy a fehér az ördögöt feketének tartja, de itt, fiam, a nép éppen olyan fehér képű, mint az Úr, és éppen úgy árultatik, mint akármi rabszolga. A mi népünk földhöz van kötve, el nem hagyhatja földét, melyet a földes Úr neki művelésre engedett. Ha az eladta földjét, vele együtt adta a jobbágyot is. A mi jobb fizet porciót, ad kilencedet, tizedet, tart papot, tanítót, kanást, gulyást, fia örökös katona, ha megfogják, s ha a földes úr akarja, kidobja a sesszióból, mely dologra könnyű okot lelni, mert egyéb bíró ebben nincs, mint a lelkiismeret. Ezen kívül az utolsó íródiák is fölvágathatja urosága nevében, és elég majd kap a más világon, mert a tisztelendő urak ugyan biztatják, hogy ott egyformák leszünk, s ilyenkor szegény pára szinte megnyalja a száját, végignézvén az uraságén, csak hogy olykor bolond fejjel olyan számolást csinál, melyhez az a mértéket saját ökleiről veszi. Furcsa dolgokat élünk meg, kisvaludi levelei nekem sok aggodalmat okoznak, s ha a fölkelés meggyaláztatik, úgy édes fiam, E nemzet becsületének védelme nem leszent pusztán nemesi kiváltság, és joggal fogja követelhetni ez országban élő bárki, hogy engedjünk helyet másoknak is a szent védelemben, és én inkább bevallom, hogy örülök, ha egyet -egy sorban többen leszünk magyarok, mint egy kicsi sorban egy maroknyi magyar nemes, elég kevesen egy nagy munkához. Fiam, belőlem a tapasztalás szól! Évtizedek folyhatnak le, míg a nemzet sorba áll, mert hiába. Lemondani nehéz, pedig akármint feszegetem, nem lesz jó vége, ha saját fajunk milliói csak jármos ökrök lesznek. Én nem irigylem annak a tömlöcörnek sorsát, ki abban a jó hiszemben van, hogy ha rabjai kiszabadulnak, akkor is parancsolójuknak választandják. Éldsd meg jól, mit akarok mondani. Nemes ember vagy, s ez idő sok kiváltságod van, neki érd a szót, adj a magadéból, és kérj a másikéból a nép számára, mert a nép különben egykor a nagyobbból a kisebbet is megbosszolja. Azért ne csináljon senki magának vakhitet, mert volt amén már olyan vadászaton, hol csak nagyvadra mentünk, hanem közbe-közbe unalomból a nyulat is meglőtték. Aludni pedig, édes fiam, a közéletben. Éhetetlenség. A kisebbik gróf jól tudja, mi szeret vár rá. Nem akartunk belőle olyan embert nevelni, kinek a hazafisága valami olyan rikkantós bunkóvívőség legyen, de azt okvetetlenül tudja, hogy mikor nem eszik az ember, még a szájával is lehet okosan dolgozni. Mindegyikteknek helye van a nyilvános életben. Nincs szükség itt olyan apostolokra, kik pőrére vetköztessék magukat példaadásért, Elég lesz a sokból kevés. Ha a földesúr igazságos és jó keresztény, marad elég jobbágya, nem kell lejárom szegezni a népet, mint a barmot. Ha a földesúr szakácsának tojás kell, nem kell a jobbágytyúkja jalló kivámolni, tartson az uraság egy vénasszonyt, elég nagy udvart keríthet, szaporítson kotlót. S ha már mézet akar nyalni, méhesnek való helyet is talál, nem kell a jobbágyi után ólálkodni, mint báró de Manx medvéjének, mert ez is addig torkoskodott, hogy a mézes rudat tövig benyalta, hátul aztán elszegelték előtte az utat. Nincs olyan dolog, aminek orvosságát ne találnánk jól rendezett gazdálkodásban, erre szokjunk ne a viskók keserves falatjainak megtizedeléséhez. Még egyszer elmondom, a osztály legközelebb áll a nép gyűlöletéhez, Nyúljon tehát a békítéshez, áldozza föl azt a nyugalmat, hogy a főurak megvetésével fog találkozni, de ahelyett nyugodtan alszik azzal a gondolattal, hogy gyermekei még nyugattabbak lesznek. Ezt kell tennetek, fiam, ha nem akarjátok, hogy megfogyjon vagy elfogyjon e nemzet. Ezt ne feled, fiam, édesapád mondta. A végszónál bekopogtatott az urasági huszár, hogy az uraság kéreti a kormányzó urat, mert az öregebbik úrfi külső országból megjött. Saját szerű érzés kapta meg az öreget, mint mikor egy idegen mutatkozik, kiről nem tudhatni voltak éppen, jó baráte, vagy tán, hogy ellenség. Menjünk, mindjárt megtudhatjuk.